Jamen jeg kan altså bedst sige duften af Harpiks. for det her jeg før. Forstår du det? Så er det blevet tid til en udsendelse med en af de yngre kræfter på landsholdet, nemlig Mathias Skissel. Den her udsendelse den er selvfølgelig lavet i samarbejde med Faxe Condi, og så er den også lavet i samarbejde med BookBeat. BookBeat det er jo den her app, hvor du kan gå ind og lytte lydbøger eller læse e-bøger. Der er mere end 200.000 titler inde på BookBeat, og hvis man bruger koden HARPIX, så får man altså hele 30 dage gratis. Man kan også skrive boobit.dk og så på den måde øh, udnytte koden her. Og i dag vil jeg faktisk lige nævnte tre kategorier, som jeg synes, man skal gå ind og tjekke ud. Det er sport, det er humor og det er krimi. Under sport, der ligger faktisk spørg Skibys nye biografi. Den er baseret på interview med selveste Skiby, og Brian Holm og Jens Vækkerby, altså gamle legender fyldt med gode øh, historier og gode anekdoter. Øh, men bag den her glade dreng Jesper Skiby, der gemte sig altså også en lidt restløs og lidt usikker dreng, som øh, kæmpede meget med mindrevær, med pillemisbrug og så præstationsangst. Og de her ting til sammen, de gjorde altså efter hans karriere, så havde han det rigtig svært på gå ind og lyt eller læse den. En interessant bog om Jesper, Jesper Skiby. Han var også en sjov fætter, og det må man også sige, at Hela Dufuner, hun, hun har skrevet en bog, der hedder pap Og den handler altså om, hvordan man lever livet og hvilke regler, der ligesom gælder. Hun gør det på en hysterisk, morsom måde. Gå ind og give den et lyt eller læse den. Den er simpelthen bare anbefalelsesværdig og sjov. Og så er der altså også lige lidt af det her krimi her, noget uhygge. Jeg fandt selv den her bog hjemme på min svigerfars hylde en dag, og jeg tog den ned og læste den, og så kunne jeg faktisk ikke slippe den igen. Det er Ovidal og Kurt Kraut, der fortæller om drabs efterforskninger i Danmark. Og den er altså både uhyggelig, men også interessant, hvis man godt kan lide sådan lidt krimi og sådan lidt, ja, hvordan det foregår i virkeligheden. Det var tre anbefalinger. Nu skal vi i gang med podcasten. Ha' en rigtig god nyttelyst. Mathias Gissel, here we go. Nå, drenge, så er det sgu nu. <laughs> Mathias gisel velkommen til podcasten. Tak. Og øh, altså, lige inden vi går rigtigt i gang her, så vil jeg bare sige, at tusind tak for alle de spørgsmål, der er blevet stillet ud fra lytterne. Vi har fået mere end 800 spørgsmål til Mathias Gissel, så der er der lidt at tage fat på. Øh, Niklas og jeg har selvfølgelig også vores egen agenda, men, øh, men vi har taget øh, udgangspunkt i en masse af de her lytterspørgsmål og kigget i dem igennem, og så ladet os inspirere i forhold til at lave dagens program. Så øh, det bliver spændende, Niklas. Det gør det helt sikkert. Jeg vil gerne indrømme, at jeg har ikke kigget alle 800 igennem. <laughs> der, er af, der er mange af dem, der ligner hinanden, så derfor har vi godt kunne lave sådan et tværsnit, sådan nogenlunde. Og sådan sige. Så selvom alle ikke bliver nævnt, ved navns nævnse, så bliver ens spørgsmål nok stillet alligevel mere eller mindre. Men jeg, jeg føler egentlig, at vi har været under et uh, gevaldig gruppepres fra, <laughs> fra den yngre generation af, af Danmarks befolkning, om at få uh, herre Gissel med i... Uh, den her podcast. Ja, men, øh, men vi, vi lytter selvfølgelig til vores lyttere, og øh, synes selvfølgelig også, at det er super relevant at have en, en, øh, en ny spiller med. Nu er du den gamle Niklas, ikke? Nej, det er du. Ja, okay. Færre nok. <laughs> uh, men jo, vi har vi haft uh, lidt forskellige med efterhånden. Uh, senest Rasmus Slagge, som måske går ind under sådan midten af aldersskalaen hvad vi har haft med. Og før det var Claus Møller, så det passer jo meget godt med, at vi går ned til, til ungdommen. Den nye, den nye generation, der kommer op. Skal du ikke lave en lille præsentation af Gissel? Jo, men han er jo, engang, han er jo faktisk kommet over de 20 år. Øh, Selvom skægvæksten måske ikke siger det. Men 22 år, og så har du øh, et VM-guld, og næsten lige så mange landskamp. Øh, det, er jo, øh, det er jo ret vildt at have 14 A-kampe, og allerede fået en VM-medalje. Øh, og så i den øh, fineste karat. Øh, så er du fra Skærn og fået din øh, opvækst i skern Ultras, øh, inden du øh, skiftede ned til Åre, og gik øh, fem år dernede, øh, at du kunne holde det ud fem år, det forstår jeg ikke helt, for jeg, jeg synes egentlig, jeg overvejede efter det ene år, jeg gik der i 10. klasse, at ja, det var super fedt år, øh, men det var så også det, men du holdt alligevel ud fem år, det, øh, det er stærkt, og så øh, ja, har du jo bare ikke er du bare eksploderet i, i GOG, øh, og har nu bosat dig i... Må vi sige det? Ja, det tror jeg ikke, nemlig Ah okay. I Odense. Uh, og så uh, så er det vel egentlig uh, der, vi er, og det, jeg kunne støve op. Uh, din forældre bor vel stadigvæk i Skjern. Uh, så familien er fra Jylland, og, og du har bosat dig nu på Fyn. Ja. Yeah. Måske du har noget at tilføje. Nej, jeg synes, du kommer meget plet. Øh, Undtagen omkring skægvæksten. Den er jo faktisk øh, eksploderet her på det seneste. Og ja, synes, godt. At, <laughs> det, har, det har været hårdt at komme hjem fra VM, <laughs> jeg. Ja, det er godt niveau der også, så og jeg synes, det, det kører. Men Mathias, lad os lige prøve. Det her Skjern Ultras, hvad, hvad er det? Jamen, det var jo... Eller det er. var nok større i, i lidt ældre dage. For i par år siden, der var det jo fanklubben for Skjern Humboldt. Og der var min storebror og og hans omgangskreds, og for den side også min omkring øh, en stor del af til Skærens kamp og også udvænkkampene, så, så det var også også en del af, når man var humpelglade og for Skæren, så skulle man være i Skænskreds og stå i bare mave og råbe til, til hver humpelkamp, så, <laughs> så der har jeg også haft mange gode oplevelser. Jeg kan også godt huske det for den gang jeg spillede i den danske liga. Jeg ved ikke om Gisler han allerede var der der, men der stod der i hvert fald en masse unge, teenage i bare overkrop og spændte med muskler. Eller det, de troede var muskler? Ja, der var ikke mange muskler, men, men jeg tror også, det er vigtigt i dag, Niklas, at du ikke glemt, Du må lige huske på din egen alder, øh, ellers så... Jeg var jo ikke nærmest ikke født, da du var i en dansk liga, så... Så, <laughs> så jeg var nok ikke helt i din tid, men øh, hvis jeg var, så havde jeg nok også uh, råbt et par, et par grimme glose efter dig. <laughs> det er du velkommen til. Så er stemningen ligesom lagt her. Jeg kan bare sige, at før vi gik på, så handlede det lidt om alder og... Mathias i den yngre enden og så mig som den allerældste, og, Mik og Niklas i sådan øh, i, i Men øh, øh, håndbold i skjern. Started du, hvornår startede du med at spille og, og sådan hvad skete der sådan op igennem årene i i, i Ja, jeg tror faktisk jeg startede øh, som øh, ikke nok startede med at lave fodfinder som spæd så jeg, så var jeg nok også med over i hallen som spæd, øh, fordi min mor hun arbejder i Skærn håndbold. Øh, hun arbejder stadig i Skærn så, så jeg var altid med på på arbejde, og så blev jeg nogle gange placeret ind i, en, ind i halv to, når, når min mor hun havde kamp. Og så sad jeg derinde med en håndbold og skulle vente til kampen var færdig, så kom hun og hentede mig igen. Så, så det startede helt, helt tidligt med min mors arbejde, og, og det er nok også derfor at min håndboldpassion er kommet igennem mit, min mors arbejde. Så... Men din mors arbejde, har han været professionel i skærm. Nej, ah, nej dog ikke. Overhovedet ikke faktisk. Hun, øh, hun styrer alt uden for banen i Skærne og, og oh. har ingenting med han at gøre. Det tror jeg er bedst for klubben og se det. <laughs> mm. Jamen, øh, og så på et tidspunkt, så... Øh, så begynder man jo at blive lidt ældre, og sådan 12, 13, 14 år. Hvad sker der i de der ungdomsår, mens du er i Skjern? Jamen jeg, ligesom alle andre, så spiller jeg også fodbold og, og håndbold, så, øh, og så skal jeg jo, ja, jeg dyrker over det hele mandag, mandag til fredag, og så kamp i weekenden, fuld på med fodbold og håndbold, og jeg tænker jo også, som alle andre, at jeg skulle være den nye Messi. Øh, og jeg synes egentlig også, at jeg scorede nok mål til det. Det var bare en dårlig styrske række, så, så, så, så der var nok ikke så meget talent i mig, så... Så jeg valgte nok lidt mere håndboldvejen, og det gjorde jeg, da jeg skulle til at tage på efterskole. Så der er ligesom der, der valgte i retning, om de skulle håndbold og fodbold. Og det var nok en anerkendelse af, at jeg ikke var så dygtig til fodbold, end at jeg nok måtte vælge håndbold i stedet for. Så du spillede faktisk fodbold indtil du skulle på efterskole? Ja, det gør jeg, og jeg blev faktisk også sygesmester. Nu så jeg en af spørgsmålene, det var også, hvad der var størst VM eller sygesmesterskab. Og jeg plejer jo altid <laughs> at sige, når folk siger, at er dårlig til fodbold, det er I også gode til at sige, hvor landsholdet at jeg er dårligt til. Men så er jeg jo faktisk jyskmester. Jeg fortæller bare ikke, at det er i den dårleste række, og at, det, <laughs> og at det var u 13, men jeg er stadig jysmesterskaber. Det er også en af de ting, der står stort på min, på min liste. Ja, jeg har Jamen, det i det hvert fald ikke. Nej. Det skal vi høre. Det, det hører vi om lidt senere, tænker jeg. Men, men det er jo... Så i mine ører... Altså, havde du en fornemmelse af, at du var bedre til at spille håndbold, end du var til at spille fodbold? Ja, og uden at jeg sådan var... Og jeg var okay god som ungdomsspiller, men jeg var ikke, den, jeg var ikke sådan en totalt talent, den nye stjerne. Øh, det tror mm. jeg ikke nogen kan se. Men jeg var også øh, mega elendig til fodbold. Øh, og, min, og min far han kom meget op i fodbold, og min onkel var min træner. Og Jeg tror ikke altid, okay. de, jeg tror ikke altid de var helt stolt af når jeg rendte rundt på banen. Så, så jeg tog med min mor på arbejde, og så, så tog jeg håndboldvejen i stedet for. Ja, så står du på et tidspunkt der, der du skal, skal på efterskole, øh, og skal vælge mellem en eller anden sports-efterskole, tænker jeg, at du måske gerne vil. Hvordan kan det være, at det bliver over? Jamen, jeg stod faktisk valget og skulle tage på en lokal F-skole, der hedder Deiberlund, som var meget gymnastik, eller så tage på OF skole Og jeg tog kun på ORF, på grund af, at jeg havde været over på en efterårskamp, og fået en rigtig god oplevelse i en uge over med en masse håndbold. Og så tror jeg det var sådan lidt en... Ikke en særlig velovervejet beslutning om at tage til, til Fyn 250 km væk fra, fra en til hjemstavn. Det tror jeg egentlig ikke, jeg har tænkt så meget over. Så så er, jeg skrev mig ind. Og så, og så havde jeg så også hørt, at hvis, hvis man virkelig ville noget med håndbollen, så var det ord og Fyn, du skulle tage til. Så, og det vælger jeg jo på det tidspunkt. Så, så jeg tog afsted, uden at have tænkt super meget over det. Og øh, boede du i et af de der huse, hvor der både er over, overetage og underetage på værelserne? Ja, ja. 40B og 38B, øh, de to, hvor der både var Hems og, og, ja, og underetagen, og jeg boede på Hemsen begge år. Så, så det var rigtig hyggeligt med sådan ja hvad har man, to-tre kvadratmeter øh, sammen med en, en anden øh, mand i teenagehjælderen. Ja, Niklas, du boede også på Hemsen, ikke? Ja, oh, det gør det var De to tiende-klasser havde fået Hemsen, og de to niende-klasser havde fået... Uh, og det var så uh, Kevin Møller, uh, som havde fået gulvet inde på vores værelse. Og I hyggede jer meget godt? Ja, yeah, det synes jeg. Eller du, du var i hvert fald god til, var det at vække ham, eller var det at, hvordan var det? Nej, Hvad nej, jeg fik bare lige fortalt ham. Eller jeg skulle bare lige høre, hvem som egentlig styrede værelset en gang imellem. <laughs> uh, og så skulle han have sin daglige task <laughs> Hvordan var det hos jer, Mathias? Var der også noget hierarki på værelset? <laughs> ja, det var der nok. Det var vist også de ældste øverste og de yngste nederst. Og så var det jo meget... Når man ligger derop, så kunne man kaste mange ting ned på dem, og sådan noget, når, de, når man trædte af dem. <laughs> og de kunne ikke gøre noget ved en, så, så vandballoner og, og tøj og sådan noget, når de var irriterende. Det var altid det hæftige ind på vores værelse. <laughs> Perfekt. Altså, der er faktisk øh, en lytter, der hedder Sebastian Juan, der, der spørger, hvad årsagen øh, er til, at du endte med fem år på Ore. Øh, på ja, det. jeg tror faktisk, det var fordi, det gik så godt. Øh, og, så, øh, og så havde jeg nogle gode samtaler med Carsten Stum, øh, som var lidt min, øh, min mentor derovre. Øh, og vi øh, havde nogle gode snakker om, at efter 9. så skulle vi prøve at tale år mere, fordi det havde gået godt. Øh, og så kom jeg jo i 10. og så var meningen, at jeg skulle tage hjem der. Men, øh, men det er jo lidt sådan, I med, og og i at når du først er kommet ned i sækken, så kan du ikke komme op igen. Så, så efter det der 10. klasse, der, så endte jeg med at tage tre år mere på gymnasiet, og så siden jeg ikke kom hjem derfra. Så, <laughs> så det var nok det der med, at når man først kommet ned i sækken, så, så er det sgu svært at komme op igen. Og hvad var det, du havde gjort? godt? Skolemæssigt eller håndboldmæssigt? Nej, jeg var nok ikke en, en drømmelig i skolen, men, øh, men øh, det gik bare godt håndboldmæssigt, og, og jeg havde egentlig også et øh, fantastisk år socialt og når man følte, at man udviklede sig sådan både socialt, men også håndboldmæssigt, så, så kunne det ikke være bedre jo. Sebastian, han spørger så også videre, hvilken indflydelse har har så haft på dig, både på, både på godt og ondt? Ja, yeah, jeg tror, at Ore har ligesom dannet øh, danmarks som mennesker, så, så må man kunne lide det, eller ej. Øh, jeg tror, at er Danmark som, som menneske, men også som, øh, som håndboldspiller og den, den person, jeg nu er. Øh, og jeg synes egentlig, at... Øh, at øh, jeg har fået mange gode værdier med at ord, og ligesom lært, at, lært noget andet end at bare være håndboldspiller, men også lært noget, nogle, har fået nogle kompetencer uden for banen, også, som, øh, som er rigtig nyttige, både på håndboldbanen, men også øh, uden for håndboldbanen. Så, så jeg er evigt taknemmelig for, for det, det ord har gjort, og de mennesker, jeg har haft omkring mig på Altså Nu er jeg jo gammel efterskolelærer, så derfor så er det jo vigtigt for mig, at, øh, at de ting, som du siger, uden for håndboldbanen, så set også giver mening. Øh, hvad er det for nogle værdier, du, du har følt, du har taget med fra, fra det sammenhold, som en efterskole kan, og det her med, at man står op sammen, man spiser sammen, man har hele sit liv sammen, men der er måske nogle, nogle grænser, der bliver rykket osv. Er der nogle ting, som du har tænkt over efterfølgende? var særligt ved at have været på efterskole? Jamen, jeg tror, at det der med, at man gør alt sammen, jeg tror bare, det, det gjorde mig til meget mere socialt menneske. Altså, jeg er virkelig socialt menneske, og kan rigtig godt lide at omgås så mange mennesker. Og, og jeg tror også, det der med, når du bor i fem år, sammen med, sammen med fire mennesker, og du laver alt sammen med mennesker, så tror jeg også, du bliver meget mere, hvad skal man sige, opmærksom på dem, du har rundt om der. Og det føler jeg egentlig også, jeg er ret dygtig til. Så, så det er det overhovedet, helt sikkert givet mig, det der med, at man... Man skal tænke lidt over sin egen s fordi det bliver nødt til, når du bor sammen med, hvad ja, på efterskolen? Er de 600 nu? Mm. Så, så der bliver du nødt til lige at tænke på, hvordan andre har det frem for hende selv nogle gange. Så, så det tror jeg er en af de helt store og gode ting ved Aarhus Efterskolen. Er der så noget af det, du har taget fra efterskolen, det spørger Sebastian nemlig også om, som du har kunne tage med videre ind i din håndboldkarriere? Ja, det, og det er jo så det, jeg synes, jeg er, blevet, jeg, jeg er rigtig dygtig også til på håndboldbanen, og ligesom at tage ansvar og, og, og være der for mine holdkammerater. Øh, i det, især i GOG, nu, nu er det lidt, måske lidt mere Niklas rolle på landsholdet, det der med at være anførende og, og tage, det, tage det store ansvar og tage pres. Og det er det, jeg også prøver at gøre på min, mit klubhold i GOG, og ligesom være, selvom jeg kun er 22, være sådan lidt en foregangsmand, og, og være ham mine kan kigge over på, og så få noget energi af. Så, så, så det, det er jo lidt ligesom det samme, jeg har haft i sociale ting, som jeg synes, jeg har fået med forår, som, som også kan tage med på det der med at være en leder og, og, og være en, der kan give energi og, og tænke på de andre. Og hvordan var det, Laura Juncker, hun spørger nemlig, hvordan det var at flytte hjemmefra i så tidlig en alder? Det er jo ikke alle, der flytter hjemme. Var du 15? Ja. ja. Som 15 år ikke og som du selv sagde, 250 km væk fra, fra Skjern og så videre. Hvordan var det? Ja, og det der tror jeg tror, det kommer til, at det ikke var en særlig velovervejet beslutning. Fordi, at det, <laughs> fordi at jeg har altid haft meget hjemveje, og altid er det meget sådan, tæt forbundet til mine forældre, og altid gerne være så tæt på dem som muligt. Så, så jeg tror ikke, det var så velovervejet og de første par måneder var jeg heller ikke særlig sjov broer. Øh, der Da ringte jeg tit hjem og spurgte, om jeg ikke kunne komme hjem. Også fordi jeg ikke kom på første hold. Så, og når man ligesom tog over for håndbolden og så ikke kom på første hold, så... Så var det lidt en, lidt en øve situation, så, så jeg ringte meget hjem til min forælder, der spurgte, om, om jeg ikke bare må komme hjem. Efter, efter den første uge, tror jeg, jeg ringte hjem og sagde, at nu skal mm. de også komme og hente mig. Men uh, der var min forældre ret stolt til at sige, at, uh, at man ikke bare kan give op og, og ikke bare ligge sådan ned og græde. Og du er nødt til at, lige at give det en chance og, og, og prøve at arbejde lidt for det. Havde du også hjemme ved Niklas, da du var, var startet? Det er jo så mange år siden, så jeg kan ikke huske det. <laughs> eller jeg øh, ved heller ikke, at det Ja, det havde jeg, jeg vel nok øh, i perioder. Ja. Øh, men jeg føler egentlig også, at selve året gik forholdsvis stærkt. Øh, og der var hele tiden et eller andet, så man havde næsten ikke tid til at have hjemmevæg. Mm. Øh, ja, det, det, det mindes jeg ikke, at jeg som sådan havde helt vildt hjemmevæg. Nej, men det, men det var måske heller ikke sådan decideret decideret i Mathias, for dig. Det var mere det her med op Følelsen af ikke at være tilstrækkeligt nok til at komme på noget. På ja, hvad? altså, det var jo, jeg tog det over for håndboldens skyld og jeg gik jo egentlig fra skæren, mm. hvor jeg var en god spiller, og, og havde, hvad skal man sige, meget indflydelse til at gå og bruge, og bare være, altså egentlig dårligste. Det var jo de bedste i okay. de landet, der var derovre, jo, så, og dem ja. kunne jeg overhovedet ikke matche, så, så det var også sådan lidt... Så det er, du spillede altså ikke på Gox-hold de første par år? Nej, ikke første år, der, der spiller på handhold. Jeg kom lidt op på, på første hold til sidst på grund af en skade, men øh, der stod jeg en fløj, og, og det var sådan lidt, vi spillede mere mod venstre end mod højre, følte jeg, følte jeg lidt, vi havde en intern aftale om. Øh, og det var måske også meget godt. Øh, ja. Nå, men øh, altså, igen, der er ikke mange for, for mit hold, som, øh, som stadigvæk spiller eller spiller øh, på øverste hylde, øh, hvor at, jeg ved ikke, Kevin han spillede på, på OR1, som så også var andenholdet. Øhm, og trænet faktisk nede med, med over to en gang imellem også. Øhm, så igen, øh, at man ikke lige er på førsteholdet, det, det betyder måske ikke det helt store. Nej, enig. Jamen, så, så går du der og har hovedpine over, at du ikke kan komme på førsteholdet gennem et par år lige frem. Ja, et, et år tror jeg det, så mm. er på førsteholdet. Og øh, så, så har vi Vigo Torp9, øh, der spørger, hvornår fandt du så ud af, at du var sådan begyndte at blive bedre end de andre der i, i ungdomsrækkerne. Du sagde allerede efter et år, så evaluerede i og sagde, at det var en god fremgang og sådan, men, men hvad skete der så ligesom derfra? Ja, men jeg tror, at midt år to, som var i 10. klasse, der begyndte jeg ligesom at komme på 1.12. Og, og det er også vigtigt i den her fortælling, at jeg at jeg er voksselderen, og jeg var jo mm. rigtig, rigtig klein, da jeg startede over Og så begyndte jeg at blive lidt mere, hvad skal man sige, mindre klein. Og det er jo også med til fortællingen af, at jeg udvikler mig som ommerspiller. Mm. Men det er først som u første år, så jeg begynder sådan at, at komme på ungdomslandsholdet for første gang. Og, og begynder også at kunne sådan bidrage lidt mere til holdet, end at bare at stå i en fløj. Og det er også der, jeg begynder at gå ud på højre og, og spille. Så, så derfra der begynder det faktisk rigtig hurtigt. Og det er også der, jeg får Mathias Albregsen øh, som træner. Og, og han, øh, han var lidt en anden type end Carsten Thyssen, eller Carsten Stump, øh, tror jeg godt, det kan sige. Lidt mere rå. Og, og lidt mere nu er vi væk fra det der med bløde øh, socialt, måske også til at lære at være, <laughs> være mænd og, og lære at arbejde hårdt for tingene. Fordi at vi, vi var måske vant til, og det var man på vant til i GOG, at vinde og vinde og vinde. Og mm -hmm. øh, blive dammersmester hvert år, og blive, gå igennem som om at, øh, det er blevet smærre. Øh, så, så vi var måske nogle gange øh, lidt for dårlige til at blive ved med at push os selv, og blive ved med at træne hårdt for at blive bedre. Øh, og der kom vi op til Albrecht, og der sagde han, at. Øh, at ja, det var fint, I var på og det var super flot og sådan noget. Men I træner overhovedet ikke nær så godt, og nær så meget til, at I kommer på ligehold en dag. Og det mm. var der, man begyndte at få sådan en øjenåbner over, at okay, øh, okay, måske skal jeg gøre lidt mere øh, ud af mig selv, og måske skal jeg være lidt mere seriøs. Øh. Og der er, lidt mere, der er jeg meget sådan soldat, når jeg får at vide, at skal træne, så, så træner jeg. Øh, og så, <laughs> og så, så, så det var han øh, virkelig dygtig til. Og du starter ud på højre fløj faktisk. Ja. Hvad, er det, der, hvad er det, der gør, at du så kan få lov at blive rykket ind? Nu siger du selv, at du måske var lidt klein, og øh, altså, hvad er det, der, der gør, at du får lov at komme ind og spille bakke i stedet? men jeg tror egentlig, det var mit, øh, mit, hvad skal man sige, mit blik for spillet, og, ja, og også mit fintespil, som, som jeg også kendetager med i dag, som gjorde, at jeg fik lov til at komme ud på bakken. Øh, og det var ikke alle, der lige jublede over, at jeg skulle spille bakke, øh, fordi jeg var ikke enormt lille øh, i forhold til alle andre. Så men altså, Mathias Albertsen, han troede på mig som bakke, og han synes, han så nogle gode ting i, hvad skal man sige, min spilintelligens og min, min kompetence omkring fintespilet. Mm. Øh, skulle man stadigvæk lige tage ekstra armbøjning af andre, men, men han så, han så potentialet og, og var måske også enig om, at jeg måske kom lidt senere frem end alle andre kvæg i størrelse. Men, øh, men han sagde til mig, at du er ligesom nødt til at vælge nu, om du skal være højre for eller højre bakke. Fordi vi kan ikke spille på to op igennem, ja, den anden år. Så, så du skal til at vælge nu, så vi kan ligesom gøre dig fuldbjørt i bakke eller fløj. Og mm. der var det lidt sådan en, en slutning, hvor jeg tænkte, hvor har man mest bolden? Det har man som højre bakke. <laughs> så, så, så jeg prøvede at skue bakke, i stedet for det der fløj. Ja, det, og det, kan man sige, det er jo det modige valg, måske. Det er i hvert fald ikke det oplagte valg, det. valg, også med i forhold til fysikken. Ej, lige præcis. Og hvor, hvor høj er du så i dag? I dag er jeg 1,91. <laughs> med sko. <laughs> <laughs> Niklas, så kunne jeg godt prøve at spille den over til dig Fordi nu siger, man siger selv at noget af det der er hans spidskompetencer Det er findespillet, overblikket og så videre Det er ikke øh, det er jo... <laughs> Nej, nej, men det, nu tænker jeg som målmand, når man står derinde Det der sker, det er øh, 9 ud af 10 gange, når, når der kommer et skud fra, fra Gisel, Så er det jo nærmest inde omkring stregen Øh, fordi han er kommet derind på den ene eller den anden måde. Øh, hvordan oplever du det til træning, øh, når I har trænet sammen? Er det også det her, de her gennembrud, her, man skal være klar på, når, når, det, når det kommer deroverfra? Ja, hvis, der, altså, hvis vi siger, at der ikke er nogen forsvarsspillere, så kan han jo godt tage et skud bagfra. <laughs> øh, men hvis der er forsvarsspillere, så, øh, så tror jeg slet ikke, at jeg har i hovedet, at han kan finde på at løsne et skud bagfra. Og hvordan er det som målmand at, at stå og være klar på det der med, at ja, enten så kommer han, så kommer han øh, højere, altså højere om eller venstre om? Eller også, altså man ved ikke rigtig, hvor han egentlig... Øh, Nej, men, men typisk kan man jo også som målmand se, okay, øh, vi bliver overspillet, så derfor kommer han højst sandsynligt på ydersiden. Øh, mm. Og så, øh, så må man jo stille sig parat til det. Det er jo ikke sådan, at han lige pludselig bare kan springe forbi en. Øh, øh, ud i den blå luft Altså man kan jo godt Så mål man godt se lidt øh, fremad i spillet øh, Det er i hvert fald også det Som, som jeg forsøger tit øh, Sådan at, at Tage lidt procenter på Hvad, hvad kommer der til at ske øh, De næste mm. par afleveringer de næste skud øh, mm. Det samme med hvad, hvad kan han finde på at gøre næste gang Hvordan skød han sidste gang øh, Og så, så udelukker man nogle ting øh, sådan, Så man ikke har alle muligheder i hovedet Ja okay og så kan man sige, det der med, at man ikke forventer et skud udefra, det det gør måske så også, at man øh, ja, i hvert fald slapper lidt mere af, eller hvad? Ja, yeah, måske. Kan godt, det kan jo godt komme lige pludselig. Ja, det kan det jo godt. Han er jo, han er jo faktisk <laughs> ja. okay Partieren, snu. Hvad siger han ligger? <laughs> det er jo det. <laughs> øh, så jo jo, det er klart. men øh, det, det er jo typisk, altså jo flere gange man står i situationen, jo flere gange kommer man også til at opleve det. Og, og i de forskellige situationer, så er der nogle tidspunkter, der vil en spiller som Mathias eller andre højrebakke skyde. Mm. Øh, på andre tidspunkter vil de aldrig skyde, fordi det er en dårlig chance i forhold til, hvad de kan spille sig til. Mm. Øh, så på den måde så ved man nogle gange godt, øh, hvornår der bliver skudt. Og Mathias er jo rimelig øh, velovervejet øh, og har et godt overblik, så han ser jo også mulighederne. Øh, mm. Han er jo ikke en type, som bare lige kan finde på at skyde med to forsvarsspillere foran sig. Øh, nej, nej. Så på den måde så er han jo en af de... Klogere spiller, uden at jeg skal rose ham for meget. <laughs> jamen det, jeg, gemmer lang, jeg gemmer jo min langskud til en dag, hvor jeg står i en Champions League-final mod, <laughs> mod Likas, okay. så er det helt forrørende det af dig. Jamen, det jeg tænker over, det er egentlig det der med, at mm, Jamen hvad er, egentlig, hvad er egentlig mest behageligt som målmand? Er det at stå over for en, en, en bak, man ved, ham der, han hopper op og skyder hver eneste gang, eller ham der ved jeg ikke, hvor ender med at komme ind og bryde igennem og skyde? Øh, jamen det er klart det sidste altså Det der hvor man ikke altså, kan forberede sig Eller kan regne med hvad der kommer øh, mm. Jeg har tidligere sagt at Michael Damgaard Er et glimrende eksempel på det mm. øh, han, øh, altså, Man ved aldrig helt Hvad der kommer Og jeg tror heller ikke altid helt Han ved hvad der kommer til at ske For ham de næste tre sekunder mm. øh, Der kan lidt ske det hele så det er faktisk mere ubehageligt, som at sige, at Gisler så pangdangen i den anden side. Ja, men igen, han er jo så hurtig på fødderne, så du kan jo, han kan jo også snyde forsvarsspilleren, og det kan man jo aldrig rigtig helt forberede sig på, at han snuder den spiller, der er foran, og Nej. så kan man ikke nå at stille sig klar. Så på den måde, så er han jo også røveirriterende. <laughs> altså jeg, jeg synes bare, Mathias, jeg vil bare sige, at jeg, jeg er nødt virkelig VM her i forhold til den. Det var sådan en forfriskende spillestil, at, at du var kommet med. Fordi pludselig var det noget, en lidt anden taktik, der også blev brugt på landsholdet i forhold til at sætte dig op og i forhold til de mål, du scorer og de gennembrud, du får lavet osv. Det, det skal du bare have kado for, og det skal Nikolaj Jacobsen selvfølgelig også, at have set øh, den, den mulighed. Er det noget, som I har, har gjort i længe i GOG? Ja, så altså det der med selvfølgelig fart og flow, det er jo også en stor del af at spille i GOG, især farten. Og det er også lidt det, jeg står for. At jeg er måske ikke er altid den helt store målmaskine, men en af mine fineste opgaver, det er at som ligesom at bringe fart og, og få noget flow ind i, i spillet. Og det er jo også lidt, eller det Nick, der siger, det der med, at øh, det kan da godt være nogle gange, at jeg kan skyde bagfra, men, men det vil jeg nedprojektere for at kunne få noget fart og noget flow. Mm. Øh, fordi der er mange halve chancer, du skal skyde på. Men det er ikke min opgave, hverken på Landshold eller GOG, at tage de chancer. Det er jeg sikker på, at Mikkel Hansen nok skal gøre, og, og, og i dag også med bedre kvalitet end mig. Øh, mm. Og vi, sammen har vi en par gange til, som Emil Lærke, eller Simon Pøl, i Milærk eller simpelthen der Så ja, det der med fart og flow, det er noget, der passer mig rigtig godt. Øh, så, og det er også derfor, at, oftest, at, at de første situationer er omkring mig, og, for, ligesom for at skabe den her fart. Øh, jeg tror nogle gange, at første situationen, hvor nosen de er lidt, de går lidt langsommere end, øh, end situationen omkring mig. Ja okay. Og hvad med hvilke udfordringer har du stødt på, da du skulle gå ud fra fløjen og så ind og spille bakken osv.? Hvad har de største udfordringer været i det skifte der? Øh, ja, du går altså, nu tænker jeg, at tingene passer måske okay sammen. Altså nu fløjene synes jo altid, de er de klogeste, når de står derude. Det tror jeg også, Magnus Landin kan bekræfte mig i, at de, de er altid det klogeste derude. Så, man, så man, man ved jo alt, når man står som fløj, men men den største udfordring, udfordring er selvfølgelig at gå fra forsvar, i forsvaret, fra forsvarsfløj til den, den bak, og ligesom skulle hænge sammen med, med to andre, eller tre andre, især de to i midten. Mm. Det er været den største udfordring. Jeg synes jo egentlig altid, jeg har haft både som fløj og som, som bak flere for det i angrebet, men den største udfordring har været, helt klart været forsvaret. Og det er noget, som du planlægger at bygge på, kan man sige, sådan i fremtiden, at du gerne vil blive endnu dygtigere til forsvarsspillet? Ja, det er klart, det er min helt store hvad skal man sige, ambition og mål med, med resten af min homokær. Jeg tror aldrig, at jeg bliver en forsøgsspecialist, men jeg skal ikke være en, en stor minuspiller også så jeg kan være med i en kontrafase, som jeg synes er ja, jeg synes det, er det det fedeste ved hele håndboldspil, det er at kunne være med i den der kontra. Så, så jeg bliver nok aldrig en stor specialist, men, men jeg skal heller ikke være en hemsko for, for noget, som er solgt. Altså det, er, det, er det det, du kigger ind i lige nu? Øh... Altså i forhold til at udvikle dit spil, er det meget på, på forsvarsdelen, du har fokus, eller hvordan? Ja, jeg har, når jeg vil sige, jeg har mange fokus, og, og nogle gange er der <laughs> også lidt for mange områder, jeg gerne vil prioritere, men, men er klart, at forsvaret er det, er det noget, det jeg allerhelst vil blive dygtig til. Jeg synes også, at det er en af de største udviklingsområder for mig. Hmm. Øh, så også fordi, at forsvarsområdet hænger så, så meget sammen med kontraspil, så, så det er jo ligesom, der kan jeg ligesom få to, i, to fluer med et smæk. Man giver krigarvdelser så mulighed for det? Ja, jeg dækker fuldt op i, i, i år i GOG og også lidt sidste år, så, så det er også, jeg synes også, det er jeg udvikler mig meget i det sidste år, øh, kontra at jeg for to år siden ikke dækker noget smidst op, så, så det er klart, at den tillid, jeg har fået i år, den, den har også udviklet mig meget. Altså, vi skal snakke VM lige om lidt, selvfølgelig, og snakke en masse andre ting også senere i programmet. Men nu vi er ved det her, i forhold til, hvor, hvilken vej du gerne vil udvikle dig og så videre. så er der en Laura Andersen 2000, der har spurgt, at hvis du kunne sjæle en skudteknik fra en anden spiller. Hvem skulle det så være? Der er vel ikke nogen tvivl om, at jeg gerne vil have Mikkel Hansens skudteknik det tror jeg, jeg kunne klemme meget godt, og kunne banke den ind i lang hjørne, så godt som han gør. Og, og hvorfor skal det være hans? hvorfor Kunne det ikke, kunne det ikke være nogen andre, som også skyder godt? Jo, men jeg tror, hans øh, evne til at afvikle øh, og... Ja, placeringen den vil være allerbedst til mig. Jeg bliver nok aldrig sådan en uh, polske langskølle, der bare kan tyre, men hvis man kunne, hvis man kunne afvikle og, og skyde så præcis som Mikkel med den højde, jeg også har, så, så tror jeg, det kunne, være, det kunne være meget, meget giftigt, men det er næsten også lidt for godt til at være sandt. <laughs> og hvad hedder det, Laura? Hun spørger også øh, i forhold til forsvarsteknik, om der er så en, du kunne spejle dig, eller som du, som du gerne vil læne op ad der. Nu tænker du, nu siger du selv det her med at kunne være i stand til også at kunne løbe kontraren, så og stå på bakken og dække den, og så være med til at, at støde frem. Er der nogen, som du synes er særligt dygtig på den position? Jeg synes faktisk, at, øh, at øh, har en holdkammerat i, i GOG, der er umanerligt dygtig i mand mod mand øh, i forsvaret, øh, Oscar Bergendal, øh, mm. Jeg har aldrig, aldrig oplevet en mand, der... har aldrig set ham tabe med mand en mand-duel. Altså front mod front. Øh, virkelig dygtig og, og virkelig hårdslående Og så hårdslående nu til træningen, der har jeg ikke lyst til at køre mand-mand på ham. Så, så det bliver noget med at bare gå ind og slippe bolden videre. Fordi han er, altså jeg synes, virkelig han er virkelig dygtig. Og også mand, der har udviklet sig enormt meget i sidste år. Så, så, så jeg kan altid få lov til at træne lige og kigge til venstre, og så se, hvordan det skal gøres. Og så kigger han til højre, og så kan han se, hvordan det ikke skal gøres. Så, så vi kan stå ligesom og lære lidt af hinanden der på... Så det er faktisk ham, det, det er ham, der hjælper der nede i forsvaret. Det er ham, Meget. der lige overdækker lidt. Det er mere redningsmand, og det er også ham, når, når der er nogen, der har snakket med angrebet, så går jeg lige hen og siger til ham, at det var ham, der, der, der stod mig. <laughs> så, så, så siger han, okay, så bor han en næste gang. Ja, han har også et udseende, der siger, at uh, det er ikke en, man skal møde i en mørk gyde. Nej, det er det ikke. Men en stor bred mand, øh, og så svensker. Øh, det er ikke sådan, man skal møde i en mørk gyde, <laughs> Hvad hedder det? Og, og Niklas, nu fik du lige åbnet en condivand her. Nu gør jeg det samme. Og jeg har faktisk et, spørg ja, men jeg jeg har et spørgsmål til dig den her gang, og det kan du også være med til at svare på, Mathias. Øh, fordi, hvor kold skal sådan faktisk condi egentlig være? Skurkold. Skurkold. Hvad hvis det er om sommeren? Så skal den være køleskabskold. Okay. Nede i, øh, ned i grøntsagskassen. Øh, der er lige er lidt kold. Ja, ja, lige præcis. Og min, den er skurkold nu. Jeg tror, den er sådan 7-8 grader. Ja, det er også fint. Og Mathias, vi, undskyld, du ikke lige øh, kan være med på vognen her. Jamen, ah, det er helt ondt. Du, du må tænke Jeg har taget altså en med til dig. Tak. <laughs> ja, du kan også få en her. Værsgo. <laughs> Så er der faktisk en interessant ting, som, øh, som vi snakkede om i går, Niklas, i forhold til skuespil. Øh, er du den store skuespiller, Mathias, når du er på håndboldbanen? Nej, jeg vil, ikke sige, at, øh, jeg vil ikke sige, at jeg er øh, en skuespiller overhovedet faktisk. Men jeg vil sige, at øh, jeg er udmærket bevidst om, hvornår jeg får to hænder i ryggen, og hvornår jeg ikke får to hænder i ryggen. Men øh, ja, okay. ligefrem skuespil, det vil jeg ikke sige. Jeg kunne aldrig finde på at smide mig, hvis jeg ikke er ramt i hovedet eller noget. Men øh, jeg er udmærket godt bevidst om, når jeg... Øh, må jeg blive skubbet eller ej? Ja, der er faktisk en lytter, nu kan jeg ikke huske, hvem det er, der har spurgt, men om, øh, om man lærer nogle særlige faldteknikker i gok. Øh, tror jeg, at de tænker, at, at både øh, dig og Emil er gode til at, at, at, at rulle, når I altså, at falde på en, en gilende måde. Ja, men øh, det er faktisk noget... Øh noget vi har trænet, både mig og Emil, fra dengang mm. vi var fløje og stod, øh, det her, dengang vi kiggede på f sammen jo, så over i halen om søndagen og lørdagen, og vi tog <laughs> i hallen, så øvede vi os på det der rullefald, hvor man skubber fra. Nå, okay. så ja, Den, den så, har Emil i hvert fald taget til sig. Den er meget, ja, meget vel ud, og den ser enormt elegant ud. Øh, og det er vi begge to meget tilfredse med. Nå, så det er simpelthen indødet. Det er indødet, det lover jeg. Det er noget, du har taget også... med for ore. Ja. <laughs> det er det, du lærte det på også... ord. <laughs> det er også en god måde at komme på benene igen, kan man sige Ja, det er faktisk rigtigt, det gør du også tit du, Ja, det du, gør Du strækker bare ikke armene, som Ej, Emil gør Emil er lidt mere gymnastagtig, mens min er lidt mere Ja, den er ikke så elegant Fungerende Ja, meget fungerer og meget hurtigt til at komme hjem Mens Emil er lidt, han skal hænge i luften Og lige <laughs> alt muligt men, <laughs> kig, kig ud på de tomme rækker <laughs> Men det er jo ret at vide det der med, at der ikke er noget skuespil, medmindre man ligesom har fået altså, et slag i hovedet eller sådan et eller andet. Øhm, fordi det er jo noget, der i hvert fald, når man ser fodboldkampe, så kan det godt forsinke kampene, og man bliver træt af sådan lige de døende minutter for eksempel, at åh, så pludselig er der en, der ligger sig med en krampe, du ved, og så skal dommeren fløjt kampen i stå, og så det, det bliver sådan helt opbrudt. Niklas, du fortalte mig faktisk et meget uh, interessant regel fra, fra, fra håndbold, der er blevet indført. Ja, det, de har det, jo egentlig det, det for, at man ikke bare kan... Altså der, jo, der var jo nogle spillere tidligere, som især udnyttet øh, hopper ind over, øh, brænder måske, øh, ser at øh, de andre, er på vej kontra, lægger sig og skriger helt vildt. Og så i det, dommeren stopper tiden, så løber han hjem igen. Fordi så har han ligesom, øh, stoppet den kontra der der skulle have været. Øh, det har de så prøvet at ændre nu her. Så at hvis du lægger dig og, øh, og begynder at skrige, og dommeren stopper tiden, så bliver du nødt til at gå ud i tre angreb. Uh, og det har så faktisk gjort, at der er nogle spillere, som har undgået det der, fordi de er jo ved, ved mistre angreb i, i en vigtig kamp eller en slutfase. Mm. Har, du, har du prøvet at, at blive sendt ud sådan, Mathias? Ja, i øvrigt meget god regel, men, men jeg kan så også komme på, at uh, lige så sent som den ses i landskamp, vi med Nordmarkedon, hvor jeg tyer min næse ned i, ned i jorden. <laughs> Altså, altså det, jeg ikke kan få behandling, uden at blive sendt øh, ud, det er også øh, ret problematisk, fordi at, øh, jeg vil jo rigtig gerne spille jo, øh, mm -hmm. men jeg skal ud i tre angreb, og min næse var helt smadret. Så <laughs> altså det der med at ikke kunne få hjælp, uden at der er været en straf til modstanderen, det, øh, det synes jeg også er lidt, lidt mærkeligt, men, øh, men det er jo svært ligesom, at skille mellem Jeg synes egentlig også, men jeg synes også med den regel, en anden problematik, det er, at jeg synes dommeren nogle gange har lidt tilbøjlet til at så give den straf, fordi så kan spilleren lige få behandling. Æh, hvor at tidligere havde de måske ikke givet straffen Og så bare Altså så havde de måske tiden Og så havde han lige fået behandling og så hjem igen Men for at tilgodesætte i lidt spilleren Og den eneste måde han kan få behandling Uden at han skal ud i tre angreb Det er at give straf til, til modstanderholdet Æh, der, Den er også lidt tvivlsom nogle gange men, men Mathias Når du så har lavet skuespil Det må du have gjort Selvfølgelig har han det Han ja, tror jeg også jeg har altså, Det har jeg da Ja, ja. Kan du, kan du komme i tanke om en af dine gode øh, præstationer der? Ja, men jeg, har da, jeg har da prøvet, øh, kan jeg huske nogle gange, og, og når man hopper op øh, i et hopskud, og man, man har brug for en 2 Og for nogle gange, så er det. Altså, så er, og, og, er også så brutalt, at man skal have en, man skal have en 2 på en eller anden måde, og øh, hoppe mm. op og få en, et tryk øh, i brystkassen. Og så er det bare at lukke øjnene og så ned på ryggen. Øh, og og det, vi ved, det giver 2 hver gang, men, men det er jo ikke særlig fint at sidde bagefter og sige, men, men vi spiller jo egentlig også for at vinde, jo. Og, vi spiller, og vi spiller ikke for at blive bedste venner med hold på modstanderne. Uh, mm. Og det tror jeg egentlig alle, vi gør. Uh, ja, ja. Uh, for vi er jo egentlig for at vinde omvaretskamp. Uh, men, men bagefter er det jo ikke noget, man er stolt af overhovedet. Nej, nej men, ja. jeg kan huske, Lasse Svagen, han snakkede faktisk også om det i forhold til det der med, hvor, hvor langt vil man gå i forhold til at snyde og sådan noget. Ikke? Og der er jo altid bare lige... Altså snyder en ting, og så er der det der, som du siger, som er en del af spillet, øh, som som du siger alle gør, mere eller mindre, ikke? for ja. For, for at vinde. Øhm, er, er det gået galt en gang, hvor... Altså nu, nu siger du selv, det, at man, så må man lukke øjnene, så må man tage det fald der og så videre. Er det gået mere galt, end det skulle? Nogle gange. næsten ah! der i seneste landskamp. <laughs> ja, næsten prøvede jeg også, ja, men. Øh, Nej, I lavede meget... kun baglandsrullefald. I glemte øh, forlands I det der faldteknikkommand, <laughs> ja, den det. fik jeg ikke tænkt. Ja. Vi er så travlt med at lave baglands, at vi glemte pingvinen og øve pingvinen, ja. Så... Øh, så øh, det koster en næs men, øh, men jeg ved ikke om, jeg, om det er gået galt Selvfølgelig har du nogle slag Jeg tror også jeg har øh, Jeg tror også min ryg har fået et par ordentlige ture Omkring det der med at lande ned øh, For det er ikke rart øh, Men jeg tror ikke det, det er ikke gået helt galt endnu men, øh, ja, det lyder godt <laughs> Men jeg er også ung og helt hurtigt Ja det er jo det, det, er jo det. <laughs> og, vi, og vi skal ikke optage for lang tid Fordi du skal til massage og behandling Og det ene og det andet i dag Ja, ja. Nu skal vi over og snakke lidt, øh, lidt, lidt landshold. Øhm, og med afsæt i My Jakobsen, som har spurgt, hvordan har du oplevet den her overgang fra at være spiller i Gok til at blive en af de, hun store navne på landsholdet. Og det kan man jo sige, det er jo efter en, en øh, succesfuld øh, slutrunde her. Hvilke positive og hvilke negative ting har der været i den der overgang, fra at gå og være Gok og så til landsholdet? Jamen, øh, først og fremmest er det jo en helt sindssyg... Øh Ja, halvår, halv, halv eller hvad lang tid det nu har været, det er ikke gået stærkt, og der er sket rigtig mange positive ting uh, inden for en kort periode, så, så det er været en helt vanvittig oplevelse. Og, og det der med at komme på landshold, uh, det, er jo, det er jo noget af det vildeste. Uh, og det der med at få lov til at opleve uh, sådan som Niklas, uh, også Lasse Svand og Mikkel, at uh, opleve, hvordan de er som homerspillere, det har uh, været noget, der sådan har sat tingene lidt i relief, og sådan, at deres vindermentalitet, det, det er nok noget af det, der har gjort allermest indtryk på mig. Mm. Æ, og på den anden side, så spurgte du om negativt, om der har været ja. nogle... Ja. ja, og så selvfølgelig har det været... Det, det er lidt været et, et, et vildt måned dernede i, i VM øh, i Ægypten, øh, hvor der ændrede mange ting fra lige pludselig, da jeg kom hjem. Æ, mm. Man kunne... Lige pludselig, så, så var man blevet lidt mere en offentlig person, end man var vant til. Æh, ja. Og det har måske ikke altid lige passet en, en vestdyde fra skærne øh, så godt det der at man ikke kan... <laughs> Øh, kunne gå uden at folk kigger på en og sådan noget så, så, så den har jeg lige skulle sluge og vende mig til øh, mm. jeg tror også normalt så sker det måske over flere år at, man, at den udvikling kommer øh, jeg mener så er det over tre uger øh, og den har jeg lige skulle vende mig til øh, og lige, okay. øh, lige navigere rundt i det er jo en hel verden for sådan en ung fyr som mig mm. men du siger det her med at komme ind og opleve nogle af de, de ældre spillere <coughs> Niklas og Lasse og, <coughs> og så videre sådan, du du du har kommet fra at have spillet håndbold og i den danske liga, og så kigger man måske udenlands eller på landsholdet på nogle af de her etablerede spillere, som har været med i gamet i mange år. Øh, Havde du præstationsangst, eller, eller følte du dig sådan rolig og sådan godt taget imod i forhold til, når du kom ind på, på holdet? Nej, men jeg, jeg føler mig faktisk virkelig rolig, og det er også det, jeg har flere gange roste øh, holdet for. Det er, at de har været så gode til at tage imod mig og tage presset af mig og tage... Så de fejl af mig, jeg lavede også øh, ligesom at sige, at øh, det var sgu ligegyld, eller nu, så redder jeg en lidt glasning en, eller, eller hvad de nu har fundet på at sige. Øh, de har virkelig været dygtige til at, at, at lukke mig ind i gruppen og la, lade mig lige pludselig være en del af det, så hurtigt som muligt. Ja. Øh, og det har bare givet en enorm ro, og så, og så til sidst så er det jo bare, så har de fået mig til at, fået til at bare handle om håndbold. Øh, og det er jo der, man, øh, man er allerbedst som håndboldspiller, det er, når det bare handler om håndbold, og der er ikke noget ude fra banen, der, der trykker en. Og vi skal, nok, øh, vi skal nok snakke lidt ungdomslandshold øh, lidt senere i udsendelsen. Men øh, den første kamp, du spiller op i Finland, øh, der er en tale efterfølgende. <laughs> kan, du, øh, kan du huske... Øh, jeg tror, det er Nikolaj Jacobsen, der starter med at, at tale. Ja. Kan du huske den tale? Ja, ja. Jamen, altså... Det var det er jo selvfølgelig lidt stort, når når der er nogen der lige prøver taler tale om en nederlærer, så er også så også Niklas han lige kunne kunne kunne finde det i bård, så det var selvfølgelig, selvfølgelig enormt det en og det er også en tale der lige sidder om i baghovedet øh, hvad de sagde. Ja, grund til at jeg til at jeg spørger ind det er jo også fordi Niklas kan du huske hvad Niklas han sagde? <laughs> Nej, jeg, det, det, jeg synes ikke, der var så meget positivt, så det, er sådan, det var sådan, det slidede lidt bag i, fordi jeg synes, han var meget efter mig. Men, men, Nå, øh, om det kan være, at det var i den senere tale, han så holdt, det er faktisk fordi, Niklas, du kan lige fortælle historien om, øh, øh, da du skulle holde tale for Gissel i Finland. Øh, ja, <coughs> vi, øh, vi rejser jo til Finland, og øh, i løbet af dagen, vi rejser på kampdag, og i løbet af dagen, der kan jeg godt mærke, at jeg har det ikke sådan super godt. Øh, min mave brokker sig en lille smule, og det er som om, at der sidder et eller andet form for syre øh, i øverste del af maven. Øh, men øh, tænker, det, jeg er bare sulten og forsøger at spise alt, hvad jeg kan komme i nærheden af på vejen og i omklædningsrummet, og starter op med kampen, og så, står, så skal jeg heldigvis ikke spille, og sidder ude på bænken, og får det bare mere og mere skidt. Øh, og så øh, er det jo Mathias' første landskamp, så øh, træneren og anføreren skal jo altid holde en debuttale efter kampen. Øhm, og vi kommer så ud, efter vi har vundet over Finland, ud i omklædningsrummet. Øhm, og det tager jo en krig, før at alle kommer ud. Øh, der er sikkert en til interview, og jeg har det bare mere og mere skidt og tænker, hvad fanden skal jeg lige komme igennem den her? Jeg har nærmest ikke åbnet munden hele dagen, fordi jeg bare følte, der var noget, der skulle op og ud. Og Nikolaj begynder at snakke, og så lige pludselig kan jeg bare mærke, at min mund den løber i vand. Og så tænker jeg, jeg, kan ikke gå ud på toilettet i det omklædningsrum, vi var på, så jeg stormer ud af omklædningsrummet, jeg, jeg lister lige så stille igennem omklædningsrummet, og går ud og finder det nærmeste toilet, og så får jeg ellers bare... Ja. Så, så spuler jeg det toilet der. <laughs> øh, og der er så... kaster op, ikke? Ja, øh, ja. Og da jeg så kommer tilbage, så er I jo færdige med, oh. med snakken. Så jeg er glad for, at du kan huske min, uh, min tale. Nå, jeg øh, tror du var dig i tale. <laughs> øh, og hele turen hjem i flyveren, uh, tror jeg også, jeg opholdt mig 50-50 på min plads og ude på uh, flytoiletet. Men jeg er glad for, at jeg kunne... Uh, formå at gøre det så øh, stille og roligt og at, at du ikke har opdaget det i din store, ja. store stund <laughs> efter din øh, debutkamp jeg nok ikke fattede så meget men, øh, men det, var, fik... det var jo lidt derfor at øh, da der var en der havde jubilæum som havde haft jubilæum et par gange her under VM øh, der kunne jeg flætte dig ind i den så jeg lige kunne forsvinde dig til øh, fordi Nå. jeg ville jo egentlig have svindet dig til ja, ja det ved jeg godt det, ved jeg godt. det var meget fint det fik gjort det Ja, så det, du husker, det er faktisk ikke fra... Ja, det er faktisk fra et jubilæum. jeg husker bare, at til for, for et andet. Så. <laughs> det var undervede. Ja. Det kan være, det var Morten Olsens jubilæumstale. Så er det to gokker, og så passer det fint. Ja, ja så kunne så jeg så, få um... øh, få svinget Mathias ind over. Nu, når jeg ikke kunne få lov til at gøre det i Finland. Da Niklas sagde, vi snakkede om det her for nogle dage siden, så, så kom jeg til at tænke på sådan sygdom, skader og håndbold. Altså, hvor syg skal man være? Niklas, du er gået på banen, du kunne, du kunne mærke, at du var dårlig hele dagen. Du stiller alligevel op til en håndboldlandskamp. Øh, ja, hvor syg skal man være, før man, før man holder sig væk? Øh, hvor, hvor langt er du gået, gisel Både i forhold til sygdom og skader og sådan noget? Ej, jeg vil sige, jeg har også gået på banen og, og følt, at, at, at jeg var syg, og at, at, at det var ikke min dag i dag. Og, og, og velviden om, at man, øh, man måske skal ud og, og, og kaste lidt op efter kampen. Men, øh, men øh, det gør man jo gerne for at spille håndbold, og man har jo også øh, hvad skal man sige, et vist ansvar over for ens holdkammerater. Det er jo nærmest det værste. Det er jo, at øh, er jo, hvis man svigter ens holdkammerater. Så, så jeg har da også prøvet at gå på banen i, øh, med, lidt, med lidt sygdom og lidt uro i, i kroppen. Men er, er, det, er der så, fordi nu, nu tænker jeg, hvis man, sidder, hvis man sidder på kontor for eksempel, hvis man laver et eller andet, andet arbejde, hvor man nødvendigvis ikke er fysisk aktiv, øh, så, er det jo, så, så, så kan det godt blive meget uudholdeligt, at man er dårlig, eller man har høj feber, eller sådan et eller andet. Er der, er der noget i det her med, at man skal ud og spille håndbold, bruge kroppen, adrenalin, forsvinder øh, trangen til at, at være, eller det der sygdom, når man er i gang, eller hvordan? Ja, det, det synes jeg, der er noget om, fordi at, ja, altså opvarmen er altid værste når du har det dårligt. Uh, skulle slippe dig igennem opvarmning, og du bare kun tænker på sygdomme, og du kan næsten ikke komme i gang. Men når du først er i gang, og kampen er i gang, og adrenalin er i gang, så er det også lidt ligesom med skader, og du har ondt nogle steder, så glemmer du lidt, uh, hvor det er, du har ondt, og hvor skidt du har det. Så, så adrenalin tager heldigvis over. Mm. Øh, og, så, så og Så rammer man bare vi, så... ekstra hårdt bagefter Ja, altså, så så kan du tænke det, det er 60 minutter, men så ved du også godt at Når de 60 minutter er gået, så skal du direkte ud på, ud på toilettet eller hvad det er nu, er du er syg med Ja, ja Og, og hvad er i forhold til skader? Altså hvor langt vil man trække den der? Jeg tænker, jo selv, det er jo jer selv, der kan mærke det Men, men, øh, men hvor langt Går man med, med skaderne? Jeg tror altså, jeg tror, der er den lillefingerregel om, at hvis det ikke kan blive værre, så, så, så kan du godt spille. Og der er vi jo heldigvis nu om dagen, så, så omgivet af dygtige fyser og læger, og sådan, der, godt, der, der godt kan se eller, og ved, om det kan blive værre. Og, og hvis der ikke er noget, der kan blive værre, så, så, så vil jeg i hvert fald til hver en tid spille. Men, men det er klart, hvis der er noget, der, der kan blive værre, og, og, og hvis der er noget, der... Da direkte det er farligt, så, så, så skal du selvfølgelig stoppe og tænke på, at øh, måske, Jeg har i hvert fald tænkt på, at jeg har rigtig mange år tilbage i min karriere. Niklas øh. <laughs> kan jeg måske vi kan sige se enden lidt. Og denne er der han rundt med. Er det godt at Du godt blive revset lidt her, Niklas? Ja, Jeg må ja. overveje, når jeg lige har lidt ømhed, om jeg hovedet snart op. Du, du ved jo, at folk med din alder, de får en fiber lidt, lidt nemmere end også øh, øh, udødelige unge. Ja, det er rigtigt. Pas nu på, hvad du siger. Jeg er heldig, Men, der det... i går. <laughs> Men der kan også være en, en smule forskel i forhold til mentaliteten. Alt efter hvilket land man er i, Niklas, nede i Tyskland, er man måske lidt mere villig også til at give noget smertestillende for at sige komme bare igennem kampen, ikke? Og så tager vi den bagefter. Ja, det, var helt, altså det er helt sikkert et, et lille kulturschok, øh, som vi skandinavere nok får, øh, når vi skifter til, til Tyskland. Fordi der er de mm. ikke blege for at lige sige, nå, men fint nok. Øh, du har ondt der, og du kan ikke rigtig gå. Vi giver dig en sprøjte, og så, så er det fint nok. Der, det kan ikke blive værre. Men du kan så ikke mærke din <laughs> fod. <laughs> øh, Nej, og det... Hvor det, det gør du ikke i Danmark. Mm. Øh, der, der har jeg i hvert fald ikke været ude for At de bare lige siger Men, Du får lige en sprøjte eller to mm. Og så, så er du klar øh, om en time Og hvordan har man det som Som spiller i det altså man, Det er ja, ens det, egen krop og... det, det er jo virkelig svært Og det er jo også der hvor man, jeg tror, man lærer med tiden At sige klart nej Mm. Eller kom, hvor man måske tidligere som spiller sådan ja, måske, øh, og ikke rigtig kan sige nej, og heller ikke rigtig kan sige ja, og så til sidst ender det med, at du sidder inde på briksen, og lægen står med sprøjten klar, ja, øh, ja, ja. og træneren forventer, at det bare, den tager du bare, og så går mm. du ind og spiller, øh, mm. og så er der ikke noget pis. Øh, hvor at der, der, der tror jeg, jeg, jeg har lært at sige, jeg kan ikke spille. Mm. Og længere er den ikke, og jeg skal ikke have nogen sprøjt. Og så accepterer de jo også det. det kan være, så, de, de, lige, så, så kan det være, at de lige bliver sure i 5-10 minutter, og så, så må man leve med det. Mm. Det var erfaringen, der talte der, Mathias. Jeg lytter meget. Jeg lytter altid <laughs> ja, det det. meget til, til Niklas. Nu skal vi snakke VM, og til at, og, øh, at hoppe ind i VM, så gør vi det med en quiz. Uf. Fordi øh, det er længe siden, vi har haft quizzen med i, øh, i podcasten. Vi har haft kondivand i kassen, og det kan vi jo kun gøre, når vi er samlet og så, videre. så Så nu er det simpelthen en quiz. I øvrigt, Mathias har jo også godt kunne gå ind og se de quizspørgsmål, der er blevet stillet. Ja, men det tænker og... jeg ikke, han har gjort. Men jeg vil så sige, at altså, i bag din ryg har mig og Jonas jo aftalt, at det skulle være en, lidt, en quiz, der var lidt mere ungdommelig. End, uh, Nå okay, med, jeg tror det skulle SMA være en quiz, hvor du kendte alle svarene, og så skulle du bare køre mig midt over. Jeg ikke ja, ja. en chance, hvis det er også noget mellemspillet i 60'erne, for så ved jeg godt, du vil vinde hver gang. <laughs> nej, men jeg er sikker på, at Jonas nok skal finde nogle spørgsmål, som kan ramme lidt lejer. Ja, men... ja, og det er jo faktisk, faktisk lytteren, der har været behjælpelige med at stille spørgsmål. Men det, det er jo nemlig gang, det, og jeg har. Jeg... Og Jamen, jeg, jeg, har han jeg har ikke tjekket. Nej, nej, nej, nej, det har han ikke gjort. Han, han sagde han lige før, at han havde tjekket nogle af spørgsmålene, der var kommet ind. Så må han ikke have ni, jeg skålet en tak længere ned og kigget på nogle spørgsmål. Det, det, det var det der med, hvor langt man vil gøre for Ja, præcis. Det får det, vi, får se, vi se jo se. Hvis her. jeg taber, så er du snydt. Hvad hedder det? Øhm... Altså, Niklas, jeg kan ikke engang huske, hvad, hvad sådan den officielle stilling er, men, men du har vel kun vundet én gang over, over gæsterne, og det var over Magnus i kondivand i kassen. Stemmer det? Ja, og så vandt jeg en, en dart, som aldrig er blevet udgivet. også, ja, mod, det, Magnus. også mod, Magnus. Og mod, mod Ja, det er rigtigt. Og mod Ægberg også. Kondivand i kassen. Vandt du den? Ja, han troede jo, han skulle have den der egekilde der, altså, eller hvad det var. Den ramløser. Ja, det må vi lige gå tilbage og høre. Det er også underordnet. Nu, øh, ja, men jeg burde nu jo have været... vundet alle sammen, faktisk. Jeg har bare lige snublede på <laughs> Ja. Jeg kan heller ikke hoves nødespor og, og sømslænding. Ja, med nødespo, der var jeg jo også altså, Nå, der gigant foran. Altså, ja, jeg tror jeg nærmest, jeg var øh, 350 meter foran, <laughs> og han var ikke engang startet på den 400 meter. og Så, øh, <laughs> så falder jeg til sidst. Sidste Præcis. 50 meter. Nej, det var ikke godt. Nej, vi løb ikke lige nu, nu ser vi, hvad der sker her. Vi, vi kører sådan en, en quizform, der hedder A BBA, eller ABBA, og det vil sige, den er, der ligesom vinder indgangsspørgsmålet for så lov at vælge først af de fire spørgsmål, der er. Så for den, der taber lov at vælge de to næste, og så får vinderen så det sidste. Så som vinder, så har man ligesom fordelen i at kunne sige, okay, jeg vil gerne have det eller det spørgsmål. Man ved ikke, hvad spørgsmålet handler om, men de har nogle titler. Så øh, det første, I skal gøre, det er, sådan, at det er bare at svare på, øh, og det må I... Øh... Råbe op. Nej, nej, nej. I, I, I svarer begge to, men jeg tænker på, om I skal skrive det ned, eller... Det, det behøver I ikke. I, I skal svare på, hvor mange mål der er blevet scoret under VM 2021. Af alle hold? I alt. Hvor mange mål blev der scoret i alt? Og det er anne Sofie Lyngdal. Og jeg, har, jeg må ærligt indrømme, at jeg har ikke været ind og tjekke op... Men jeg regner med, at Anne-Sophie, hun, rammer den spot on. Så det er hendes svar, vi, vi går fra. Så sidder jeg og begynder at, og begynder at prøve at regne, mange mål Jamen, Det kan, kan man jo ikke. <laughs> ja, ja, det, <laughs> jeg kender, jeg kender jeg <laughs> ikke, det er du også Jeg kan nærmest ikke, <laughs> ikke huske mange hold. Og så var der jo nogle hold, der slet ikke spillede. Yeah. Altså, øh, ja. Altså, de, de kamp, der blev taberdømt, at, det er jo ikke mål, der er blevet scoret. Det er jo bare mål, der er blevet tildelt. Jamen, så er det vel, er det vel med i statistikken, tænker jeg. Og jeg synes, at det, jeg synes, at gæsten skal have lov at starte, og Niklas, så skal, så, så skal du ikke bare... Ja, så siger jeg bare sådan, Var en mindre. Eller? Ja, nej, nej, ja, siger, det er, det. Bare, du siger, det er <laughs> ikke bare over. Det er derfor, jeg tænker, jeg skal skrive det ned. Øhm, ja, men øh, ligesom alt andet i verden, så tror jeg, i stedet for at tænke for meget over det, så, så gætter jeg bare. Øh, og jeg tror, vi er op omkring... Øh, ah, 12 -100. Ja, det er dejlig dejligt tal, Niklas, hvad siger du? Ja, jeg tror, øh, jeg tror der er lidt mere. Ja. Det tror jeg egentlig også nu. <laughs> ja, men så siger jeg 1.400. Okay. Altså, ifølge Anne-Sophie, og jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvor mange kampe det egentlig er, der bliver spillet, men bliver der ikke skurret rundt, rundt .000. regnet? Så der 5.000. 5.800 mål. <laughs> Nej, så skulle jeg have sagt 5.000. Yes. Men det er jo også 50-60 mål i hver kamp, ikke? Ja, ja jo. Og så er der spillet 10 kampe, så er det 600 mål. Er der spillet 100 kampe, så er det de der 6.000 mål sådan lige rundt regnet. Og det, øh, jamen det er der vel, altså, spillet så mange kampe. Ja, det er fandme mange. 5.803, ikke? Lav lige en... Øh, en men jeg skulle bare være sikker på at vinde, jo. <laughs> <laughs> ja, men det gjorde du så også, Niklas. Så, så du, øh, du får lov at, at vælge først af de, af de fire kategorier her. Øh, Niklas, de fire kategorier, det er Bad Boy, Slip Den Løs En Tier, Ja, nu sidder I begge to og rynker på brynene. Jamen, kan I huske, hvad det, hvad det kommer fra? Nej. Slip den løs en tier, vis dem, hvad du kan. Kellogg's Frosty smager godt, vækker en okay. <laughs> Siger det her noget nu? <laughs> uh, ikke, når ah, vi okay. snakker titel VM. Uh, nej, men det, der er jo ikke noget af de her, der, der nødvendigvis passer på det. Nå, Bad Boy. Nå, jeg synes, du sagde, det var VM, Kvist. Uh, ja, jamen, det er det også, det er det også. Men Nå, okay. du, jeg har kaldt dem noget, ikke? Bad Boy, uh, slip den løs en tier. Ice cold og toppen af poppen. Hvad for en af de fire tager du, Niklas? Jeg skal have noget ice cold. Du skal have noget ice cold, og det handler selvfølgelig om, hvem der har været den køligste på straffekast. Mm. Så hvem scorede flest mål på straffekast under VM 2021? Af alle lande. Du må gerne tage os med igennem din tankerække. Ja, men jeg går lige igennem... Uh... Landet straffeskytter uh, Uwe blev meget skilt ud Synes jeg For Tyskland mm -hmm. uh, Så jeg tænker han har, han har misset måske En lille smule altså, Han plejer også at rimelig se også uh, Nogle stykker uh, Jeg ved ikke helt med Spanien Der, der jeg har jeg en følelse af at Der er mange forskellige Der skyder for dem uh, så, så siger jeg varne. Du siger Vanne. Du skal faktisk bare kigge øh, på din kære holdkammerat. Nå, så er det Mikkel. Nej. Fra Kiel. Nå, fra et land langt mod nord. Sander. Yes. Nej, det var svanvildt. Nå. <laughs> så øh, der var ikke på i Niklas desværre. Sander Takussen, han blev topscorer. Jeg ved faktisk ikke, øh, jeg ved faktisk ikke hvor mange mål han scorede på straffekast, men han var i hvert fald øh, topscoreren i følge Kat Garn, som har øh, stillet det her spørgsmål. Mathias, nu er det dig, der skal vælge øh, de næste to her, og vi har Bad Boy, Slip Den Løs en og Toppen er Poppen tilbage. Ja. Altså, de første to har ingen anelse om, hvad det Jamen gør. Nej, så, så kan jeg tage Toppen med Poppen, tror jeg. Jamen, toppen er Poppen, det handler selvfølgelig også Mathias, om noget... skisse! Ja, det handler selvfølgelig om noget uh, top tre. Uh, og det er, hvem blev Danmarks top tre uh, topscorer... Øh, IVM 2021 Vi, skal... Vi skal have førstepladsen andenpladsen og tredjepladsen Du behøver ikke at sige med hvor mange mål men, men du, skal, du skal ramme de tre og det er I, I rigtig rækkefølge to... I rigtig rækkefølge, 1, 2, 3 og det er Ida Vinter 2008 der har stillet det her spørgsmål her Ja øhm... Vi starter med Ida'en jo Ja, og det er Nicky Tror jeg. Så sidder I helt stille. Jeg, jeg holder ikke med dig. Jeg er ret sikker på det her Mikkel. Man kan sige, det, det samlede svar er andre, så jeg siger ikke hverken til eller fra, før du har svaret i ja. en top 3. Uh, og så tror jeg faktisk, at uh, det må være... Uh... Kramsine sig selv. Ja, yeah, mig selv. Faktisk. Uh -huh. uh, og så er jeg jo lidt ude i, hvem den tredje mest kone er. Uh, og der synes jeg jo egentlig, at den første jeg kommer i tanke om, det er Emil Jacobsen. Uh, okay. Men problemet var lidt, at han, han spillede jo e egentlig ikke, han sidder over i de første par kampe på grund jo, Og så spiller han jo en halv time i næste kamp, så, ah, så er vi ude i noget Jakob måske. Magnus Sauvstrup scorer også mange mål. Men uh... ah, Emil Jakobsen, Emil Jakobsen, Mensa. Ej, jeg tror <laughs> Jeg tror vi går efter jeg tror vi går med min øh, min holdkammerat. Øh, Emil Du Du tager, tager mig. Jeg ved faktisk at, ikke... at, at du spiller højre bakken. Ja. Spiller, spiller du den måske lidt for lidt ud til højre fløj. Jamen... Øh, ja. Er det nødvendigt, hva'? Det... Jeg ved ikke, det Nej, jo, altså. Jeg synes, Lasse virker som om han var meget tilfreds med mig under VM. Okay. Det kan godt være, at han sagde noget til jer. Men jeg han, smulter, han Ja. På mig, så det... Jeg, jeg spurgte dig flere gange, du tilfreds? er du tilfreds med mig? Sagde, ja, ja, det er fint. <laughs> ja, <okay. laughs> så længe du scorer selv, så er det fint. Men, men Er de heller ikke tilfredse i GOG, okay? Bare roligt i højreplejene. Nå, men øh, altså, til glæde for Niklas og også for dig, Mathias, ah. så var det forkert. Du havde øh, Ideren og Toren rigtigt, Mikkel Hansen blev topscorer for Danmark, med 48 mål, Mathias Gissel, med 38 mål, og så havde du ham faktisk med, Magnus Saarstrup. Og man havde jo nævnt hele holdet. Ah. Ja. <laughs> Han scorede 29, ah. og jeg tænker, jeg tænker at nogle af de andre, du har med der, de ligger sådan lige i halen af ham. Uh -huh. Og, og igen så vil jeg, så vil jeg sige at Nogle gange kan det være svært for mig At gå ind og lige at finde ud af Hvor, hvor faksene de står hen Så vi må, vi må stole på Ida Vinter Hun har styr på, på sine statistikker her Til gengæld så har jeg fundet Hvor mange, øh, hvor mange mål øh, Sander han scorede på straffe Og det var 22 Og Varne han ligger nummer 3 Niklas med 19 yeah. Tre så. År fra. Ja Så 0-0 Men øh, tæt på Ja yeah. <laughs> Tæt på Okay, Mathias, det er dig igen jo, så uh. du kan vælge mellem ice cold og... Nej, ikke ice cold. Nej, undskyld, bad boy og slip den løs i en tiger. Han øh... tør jo ikke tage den der slip den løs en tiger. Jo, vi har tænket lidt, at det er måske sådan noget... Jamen, det tror jeg faktisk, jeg vil prøve. Der har jeg måske en god fornemmelse af, hvad det godt kan være. Det får vi at se. Altså, den her tiger på Kellogs pakken var jo altid enormt god til at stå på mål. Åh. Oh. Og oh. <laughs> så lidt ud. <laughs> så det handler selvfølgelig om, om målmandspræstation. præstation. Og det er Berit Rasmussen, som spørger sådan her, hvor stor en procent stod Niklas med i finalen mod Sverige under det her VM, der lige har været? Altså, hvor stor en redningsprocent? Niklas, du sidder også og tager dig til panden nu. Kniber øjnene sammen. Skal vi ramme lige på, eller hvad? Du skal ja, ramme lige jeg. på. Åh, okay. Nå, men øh, du, du ved jo du ved godt, at det er ikke over 50 procent. Ja, det, det er, Og det er rundt. Ja, ja. Så har du rundetal. jo lidt mindre tal. Der. Øh, ja, det, er heller, det er heller ikke 10, kan jeg? <laughs> Nå, men jeg tror jo, at øh, du står en god kamp, Niklas. Det vil jeg gerne give dig. Du tror? <laughs> ah, jeg kunne huske, at stå stod på højre og og kiggede på bundens og Jeg tænkte, det var sgu øh, Så jeg tænker jo, du går op omkring... Øh, 40'erne, faktisk. Øh, og jeg tror også, det var start 40'erne. Øh, og så er det jo lige, om det er 41 42'erne. Altså, du behøver ikke kigge på mig, fordi jeg, jeg ved det ikke. <laughs> <laughs> ved du, det er ikke selv, Nick? Altså? Ja, ikke sådan helt 100%. Nej, okay. Men du tænker også 40'erne, eller hvad? Mm, ja, måske. <laughs> Jeg tænkte du vil hjælpe mig, men øh, jeg tror jeg går med. Nej, jeg sætter jeg måske. Ja, men, men det var det også, det var jeg tror jeg tror jeg går med. Jeg synes jeg har set noget om øh, 42%. Åh, I er tæt på var 41. Var det, tæt på? det er 41. Ja, <laughs> du nævner. Nej, var det ærligt. <laughs> Nej, det er tæt på, men okay, det, altså prøv at høre, du var ikke helt ude i hampen. Jeg har været snublende nær At svare rigtigt her ikke? Ja Fik bare ikke nogen point Nej Nej det gjorde du selvfølgelig ikke Så det var bare ærgerligt Niklas du får det sidste spørgsmål her Hvor du faktisk kan vinde Så er noget højre bak Hvis du svarer forkert Niklas ikke? Ja. Så har jeg et Så går vi til straffekast Så har jeg et spørgsmål Hvor I så begge Ligesom entréespørgsmålet Skal svare på Og så ser vi så For vi skal have en vinder Det er vi jo blevet enige om ikke? Men lad os nu se Ja men lad os det så... se Om vi kommer så langt. <laughs> Det er bad boy. Spørgsmålet. Tyskerne. Hvil Hvilket land fik flest 2-minutters ah. udlæsninger under VM 2021? Det er i hvert fald ikke Danmark. Øhm... Hvem var i semifinalen egentlig? Frankrig. Spanien. Søndag ja. Danmark. Har du et bud, Mathias? Ja. ja du, skal ikke, du skal ikke sige det, men uh, du, du har... Ja. Jeg synes, det virker som om Cape fik mange udvisninger i starten. Om de kan... Uden at spille. <laughs> Jamen, ja, det gjorde Marokko eller Algeriet. Og hvorfor ja. tror du, det skal være en af dem? De er bare så hårde. Så <laughs> <For> hårde er. <gutter>. Men <laughs> hvor mange kampe spiller de? Mange. Nej, men spiller de uh... spiller spiller noget det. andet? Ja, de spiller også det der. Presidents P Cup. Ja, tænker ja, men det gjorde, det gjorde Algeriet Det er forkert <laughs> det, Ej, er det? det er Marokko Nej <laughs> Og øh, det er Marokko med 39 udvisninger Jeg kan ikke se hvem der kommer Nummer to og hvor mange de så har øhm, men, men nu skal vi så skal vi Til straffekastet jo nu her øhm, Ej hvor er det ærgerligt. Men Men jeg kan da godt lige spørge hvem hvem fra øh, Hvem fra Danmark øh, Som var Den største bad boy hvad har I et bud der? Det er bare er, et, er et frit det et, et spørgsmål, der, vi kan vinde noget på? Nej, det er bare et, ah, nej, det er bare et frit gæt, om I kan vinde om, hvem er Mølgaard? Ja, jeg tror også Mølgaard. Ja, det, det stemmer. Og han <laughs> var faktisk også den, der øh, fik flest kort under hele slutrunden. <laughs> Så, øh, flest hvad? Ja, øh, fe, flest udvisninger og flest øh, kort under hele slutrunden. Nå? 11 udvisninger. Altså han var den, den, den største bad boy alle? Ja, 11 to minutter, øh, to gul og et rødt. Ja, stærkt. Det er Det er flot. Tænker, det er flot. Nå, vi, øh, vi stiller os hen øh, på straffepletten. <coughs> Og øh, nu kommer der øh, et spørgsmål fra Astrid Lebek. Hvilket år blev der i gennemsnit scoret flest mål per kamp under et VM? Ja, var det i 17, var det i 19, eller var det i 21? Og jeg vil gerne svare... Fordi det kan jo være, at I svaret det samme. Så derfor så svarer jeg, at det var i 20-21. Men hvor mange mål blev der scoret per kamp i gennemsnit? Hva, er, er svaret 21, eller hvad? Ja, forstår... svaret 21. Fordi ah. det, det, men, men spørgsmålet er ikke, hvor mange, eller i hvilket år det var. Men spørgsmålet er, hvor mange mål var det i gennemsnit per kamp? Ja. Det var ikke godt, du sagde 21, for jeg havde svaret forkert. Og... Det havde jeg også. Jeg svarede 19. <laughs> ja, det havde jeg også. Jamen, så havde vi jo haft problemet igen med uafgjort. Ja. Øh, så derfor så er spørgsmålet, hvor Lidt mange, kamp, eller hvor mange? Ja. Øhm, Skal jeg så starte nu? Ja, det kan du så gøre, ja. Ja. Altså, hvor mange mål? Hvor mange, der i gennemsnit blev scoret øh, per kamp Per kamp. I slutrunden her 2021? Øhm. Du ved hvor mange mål det var. Men det, <laughs> ja, det kræver noget hårdhed. <laughs> øh, jamen der er i gennemsnit blevet 61. Ja. Og Mathias, hvad siger du? Øhm, så siger jeg. Uh, men, gen... men, men problemet er jo, der er også været ja. de der 10-0 kampe. Tre kampe var 10-0 ja Var det ikke flere? Ja, jeg ved ikke, uh, det ikke, jeg ved ikke hvordan. Uh, jeg ved ikke hvordan statistikken er talt. Nej. Jeg Astrid, Astrid lige har i hvert fald fundet et uh, et gennemsnit. Der har vi bare divideret det. Ja. Ja. Siger du, Mathias? Jeg siger bare, at der er en, der er klogere end os der. <laughs> <laughs> Æ, men så, så synes jeg, at man altid skal gå en, en tak over. Så vidt jeg regner mig frem til, så er det 62. Øh, <laughs> men man skal ikke altid gå frem. Nogle gange ah, så skal man også gå tilbage. 56,8 øh, mål per kamp. Ah. 56,8. <laughs> Nej, det, Ej. Altså, igen. Ej, det Jamen, høre, I er det ikke. Jeg prøver at så snublende nær begge to øh, undervejs i spørgsmålene. Bare uheldigt, at der ikke er nogen af jer, der får point på de sådan og, og, altså, ordinære spørgsmål. For der er I del med tæt på, ikke? Mathias, du siger 42 procent. Han står ja. på 41 procent. Øh, Nå, Niklas, ja. Du har... ja, men ja. Når man har en god altså... kamp, hvad ligger man så cirka på? Altså, det er jo ikke i 20'erne, det er heller ikke i 50'erne, det er heller ikke i start 30'erne. Der er ikke mange ja. muligheder. Jeg er bare ked af, at jeg troede, at du stod bedre end det, du gjorde. Ja. Tak, tak for den 1 procent, du gav mig. <laughs> ja, men så Niklas, så du skulle vundet igen. Ja. Skål for det. Skål for det, og tillykke. Skål, Mathias. Ja, tillykke. Ja, en noget skuffet Mathias Gissel her på øh, det sidste af podcasten selvfølgelig. Han har lige tabt. Til gengæld så var Niklas glad, og han er altså noget nemmere at have med at gøre. Niklas, når han øh, har vundet noget, det er Mathias formentlig også. Og øh, derfor så kan I faktisk glæde jer til endnu et afsnit med Mathias Gissel her i øh, påskedagene. Det bliver rigtig godt det her afsnit. Det var selvfølgelig lavet i samarbejde med Faxe kondi og BookBeat. Der er en link til BookBeat.dk nede i øh, episodebeskrivelsen, så man skal få de her 30 dage gratis. Indtil vi ses igen, så må I have det rigtig godt. Vi lyttes ved.